Запитання, що вони їх мені ставили, були приблизно такими самими, які формулював би і я, ведучи розробку майбутнього агента. Але агентура – це навряд. Більше скидалося на те, що яким би фантастичним не було моє припущення, в цьому закладі таки дійсно кодують. У тому числі й від алкоголізму. Цікаво. А якщо здати Якубовича, Малюкові прямо зараз. Він витрусить з лікаря усе. В тому числі й те, що той встиг вже міцно призабути. Ні. Ще зарані. Я не знаю, наскільки довгим є ланцюжок від Якубовича до замовника нейтралізації Щербини. Якщо він взагалі існує, цей ланцюжок адже все може обірватися на виконавцях. Лікар взагалі може нічого не знати. Цілком вірогідно, що його використовували на осліп. Просто заплатили непогані гроші за підготовку кілерів і все. А знати, для чого їх використовували потім, він і не зобов'язаний.